بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زاهل فق الله ذل شانه ونسي صلوات وسلام من قصبه بواد قصي محمد صلى الله عليه وسلم تعوشني الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلم ابي كبيرهتا Bojite se Allaha, istinskom bogobojaznošću, a njema je trunirati osim kao pravi muslimani. Allaha ta'ala molimo da nas učini odani koji ga se boje istinskom bogobojaznošću odani koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. I molimo ga da ga sretnemo, a da on sa nama bude zaduk. Za ta Allaha ta'ala pomoć večera ćemo nastaviti sa našim govorom koji smo počeli u tošlu u subotu a to je govor o hadžu hađu, ili <coughs> načinu kako obaviti hađu. E, predpostavljam da je jedan broj vas e, u protekli nekoliko dana dosta slušao o propisima hadža tako da mogu e, reći, znači kao prvo, predpostavljam da možda žele da slušaju nečim drugim. Međutim, miša Allah, hajr je da ponovim ono što smo čuli. I druga stvar može biti šala nagrada za one dok koji dođe ovaj snimak i koji ho čuju i vidu i vide, a žele obaviti, žele obaviti hajč. Jer u prošlom i večerašnjem predavanju ću pokušati da rezimiram se ono što su spominjali uh, u prethodnim predavanjima vezano, vezano za hajč. Tako da Allah subhanahu wa ta'ala molim da vas nagradi za vaš sabor i za vaše slušanje ajshallahu taala sadeci počnemo početi sa novom temom odnosno nastaviti sa komentarom 40 40-mi hadise koje vam poznato da smo u hadisu u hadisu gibri la 10 u, u hadisu gibri la jač večeras uh, upravo iz onog razloga koji sam spomenu a zato što smo imali predavanja i mislim da je neki bilo 12 13 predavanja komentar bulugul marama samo poglavlja وحج Tako da oni koji žele da više saznaju o ovim pitanjima mogu da se vratite na pomenuto predavanje ili još bolje znači da se vratite na knjige tačnije znači imamo e, veliku odnosno da kažem lep i koristan knigu od sheha doktora Safeta Kuduzovića koja je vezana za propise za propisa hadža i umre inshallah da je dovoljno e, ono što je spomenuto ono što je spomenuto tamo prošli put Allah vam dao sa podobno e, Govorili smo, odnosno spomenuli smo koji su to uslovi, odnosno preduslovi obavljanja hađa i koji su to preduslovi e, obaveznosti hađa i preduslovi obavljanja hađa. I rekli smo, koliko se sjećam, šta znači razlika između te dvije vrste šaktova. Znači, kada su pitanje u šorutu ili znači, to znači da čovjek postane obaviti postane obavezan obaviti hađa. Ma to entones znači da može da obaviti, obaviti hadž. Može biti određena stvar koja ga sprečava, kao na primjer šta kao na primjer bolest. U tom slučaju čovjek ne može da ode. Ili amno tariq, znači sigurnost na putu. Naći rekli smo da u tom slučaju islamski učenjaci kažu da je obaveza čovjeka da šta da ostavi vasijet da se poslije njegove smrti ukoliko on na obavi za svog života hadž da se obavi, da se obavi hadž. Zati smo spomenuli šta znači zadvor rahile, znači mogućnost obavljanja hađa. Da to znači da čovjek ima svotu novca, odnosno i metka, koliko mu je potrebno da ode na hađ i da se vrati i da u tom vremenu ostavi svojoj, svojoj porodci. Jer dakli smo da je pogrešno svatanje ili razumijevanje toga da čovjek mora da ima desetine hiljade ili stotine hiljada i onda ko će na kraju života da kaže ja odo, ja odo na hađ. Znači to je to je neispravno, to je neispravno, to je neispravno po imanje. Dobro, e, ono o čemu sam večera smislio da govorimo, e, jeste da kažem, odnosno da govorimo o obavljanju hadža odnosno način obavljanja Hadža i kako se hađ, kako se hađ obavlja. Pa ću tako prvo spomenuti, jeste, e, ili da kažemo, prva napomena, a to je da dao svako dobro, čovjek kada krene, kada krene na hađ odavde, od svoje kuće, znači ono što je prva stvar, znači koja treba da mu bude na umu, jeste Allahovi robovi iskrenost odnosno ihlas da zna da to što obavlja da mora da bude isključivo radi Allaha wa i da se boji realuka u svom nijetu i svojoj namiri znači da mu bude na umu da, ide, da obavlja dužnost, dužnost hađa i da ta dužnost mora da bude radi Allaha wa Znači ne kako bi se čovjek vratio pa bi ljudi govorili, vidjeli ga, mašala ovaja hađeja, ili da kažu, da ga zovu hađi ovaj, hađi onaj, niti kao što su ljudi nekada, znači, da tako i tako ahmediju i tako dalje, znači, pa da znači ljudi da obi, nosi iz običaja, znači, šala da nema zapreke u tome. Međutim, znači, da čovjek vodi računa o čemu? Da vodi računa u svoji namjer. I zato ovaj stvar, kao i druge stvari, jeste, znači, prva i osnovna stvar da vodi računa o svoji namjeri. I zato, ako se sjećate, kad smo spominjali 40 hadisa, kad smo komentarisali 40 hadisa imama na evu, odnosno prvi hadis, spomenuli smo šta? Spomenuli smo govori selefa, koliko su posticali sebe na nijet. Pa čak kad bi, ka bi otišli na dženazu, govorili bi nijeti, nijeti. Ovo nijet. Ovo nijet. Ovo nijet. Znači uvijek da imaš na umu da to što radiš da ti bude radi čega i radi koga da bude radi Allaha. Dobro. Poslije toga želim spomenuti A to je da kako je običajno kod nas, znači hađe kada idu odavde, znači prvo gdje svrate, svrate budu borave u Medijini. Poslije toga iz Medijine idu u Meku i poslije toga se iz ĐiD vraćaju. Naravno, boravak u Medini, Allah vam dao dobro, nije dobre da hađa. Nije od obreda hađa. Jako bi čovjek hocio samo u Meku i obavio hađa i vratio se i prija ili poslije ne bi u Medini, Medijini njegov njegova hađa ispira. Međutim Medina kao Medina i mesđid u Medini, odnosno džamija poslanika sallallahu aleyhi wa sallam, propisano je da čovjek putuje radi Medine i radi džamije. Propisano je da šta? Da čovjek putuje radi Medine i radi džamije. I nato to ukazuju hadis koji ću spomenuti. Uglavnom običaj muslimana je bio, znači od prvih vremena, da kada obavljaju da kada obavljaju hađ, da prije ili poslije, Naci ziyarete odnosno također posjete takođeer posjete Medini. Želim od da vam kažem da je došao veliki broj hadisa Allahovog rasula sallallahu alejhi ve sellem koji govore o vrijednosti, koji govore o vrijednosti Medine. I čak su islamski učenjaci pisali zasam na djela, napisane su zasamna djela koja govore o fadailu Medine, o vrijednosti, o vrijednosti Medine. Od ovih hadisa koji ću spomenuti samo يستي الله وسنهي الله عليه وسلم كيجي كاوشتا درس حديث بخاري مسلمة ودىبد الله بن زيدة ابن عاصمة دى الله رسول صلى الله عليه وسلم اكو إنا إن إبراهيم حرم مكة زيست إبراهيم أجنية مكة حرمم وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة اكاوشتا إبراهيم أجنية مكة حرم. Znači iz ovog hadisa se zaključuje šta? nači da je Medina haram. Isto kao što je šta? Mekka haram. Znači koliko imamo harama? Ili imamo dva ili tri? Dva harama. nači mekkanski i medinski. Najispravno kazati, odnosno nije ispravno da se kaže da je haram mesjid Aksa. Nači to je mesjid ko je došla vrijednost, međut on ima harama. Kao što je slučaj sa Mekkom i Medinom. Što znači da Mekka i Medina imaju haram? Znači da imaju granice, znači da imaju granice gdje je unutar toga da unutar toga haram. Dobro, što znači da je unutar toga haram? Znači da je unutar toga haram znači da određeni propisi vež, da su vezani za to. O tiji je, naprimer, znači od tih propisa na primjer, znači prvo kažem da i Medina haram. Od tih propisa da nije dozvoljeno loviti u njoj, niti je dozvoljeno kidati gran ili ono bilje što nikneje. Naci što nikne samo od sebe. Međutim iz razsku kao što kaže islamski učitelji sada nečula što detalje. Za razkodon da čovjek posadi ili posadi ili posije. Naci kod jumhura medina je haram isasrana je propisa. Za razkod Abu Hanife koji kaže da Medina ima svoju vrijednost, međutim propisi u smislu zabrane lova i zabrane secanja se ne odnose ne odnose na Medinu, međutim Allah najvolja ispravno mišljenje jumhura radi hadisa, radi hadisa koji ukazuju ladi hadisa, koju kazuju na to. Znači, došlo više hadisa, da Allah posanih sallallahu alaihi wa sallam kaže وَإِنِّي حَرَّمْتُ بَيْنَ لَابَ تَيْهَا يَا سَمُّ جُنُّيُّ دَا ono, što je između لابَ تَيْهَا od mjesta do mjesta, znači poznati sugrance, poznati sugrance harba. Ono, što je biedno reči, kada u pitanju Medina, jeste, da Allah posanih sallallahu alaihi wa sallama kaže salatun fi masjidi hada afdal, من الف صلاه فيما سواه الا المسجد الحرام كاج نماز ومو مسجد يابولي ال 1000 نمازا على други المستنما المسجد الحرام اسم قد حرم مكي ادنسно ادنسوكد ادنسوكد كابي значи в ри еднос الله عليه وسلم جاء يكل كي كو هي نمازا на други Znači Allah je robil i pogledajte ovej blagodati Allah subhanahu wa ta'ala prema vjernicima. A to je, znači da je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala odlikoval Meku i Medinu na drugim mjestima. Znači odlikovan još Udz. Znači u smislu da je namaz u mesci dul-Aqsa kao pesto namaza na drugim na drugim mjestima. I to je Allah wa tabaruhu ta'ala blagodat prema vjernicima. A to je da je određena mjesta i vremena odlikoval i kada su pitan učinje i nesalapa u njima. To je Načionoaj kučili i dobro u Ramazanu, nije u drugim mjesecima. Isto tako kod u po saniku džamii i u Mesdžidul Haram više nagrađeno nego nego namaz u drugim mjestima. Pa ja u posaniku ej sallallahu alejhi ve sellem džamii namaz rijedan kolko kao hidu namaza u drugim u drugim džamijama. Iako su sa džamije alahoveti kuč. I to jedan od razloga. Da je dozvoljeno putovanje sa ciljem posjete i ibadeta ove tri džamije. Feć Allahu possède alayhi salatu vesselam. Nije dozvoljeno putovanje na neka mjesta radi ibadeta osim u baatri mesta. Haram Mekanski odnosno kod Kabe da čovjek zijareti Kabu, da zijareti poslanika u džamiju i da zijareti šta, da zijareti Eguz. I sam slučajnaći samo ću kratko spomenuti, kažu da se ovaj namaz odnosi samo na mesđid postanika sallallahu alaihi wa sallam u Medini, da se ne odnosi na druge džami Medini, nego da je isključivo vezan zašto? Za postanika sallallahu alaihi wa sallam. I ovdje jedno pitanje, znači spomnjamo smo na zadnjem dersu zbulu gulma rama, ovdje ću ga ponoviti, a to je dali se to odnosi samo na, dali se ta vrijednost namaza odnosi samo na mjesto gdje je kranio postanik sallallahu alaihi wa sallam, odnosno ono što je bio mesđid Allahovog postanika sallallahu alaihi wa sallam, Ili se odnosi na što, ili se odnosi i na ono što je proširano od poslanikove sallallahu aleyhi wa sallam Odnosi se i na ono što je proširano od poslanikove sallallahu aleyhi wa sallam džami. S tim što učinjaci kažu da ova nagrada biva ako klanja u mesđidu. Kaže, ako bi se desilo radi gužve da ljudi klanjaju na ulicama ovu nagradu, znači nemaju Jusafovi koji su mani mesđida, nego samo ono što je unutar, ono što unutar mesdža Allahu Allahu naibule Allahu naibule zdravo naravno govoriti o Medini Allahu rabbbi znači uistinu uh, je potrebno mnogo više vremena da čovjek govori o gradu Allahovog rasula sallallahu alejhi ve sellem o gradu u koji uh, uh, je Allahu poslan i koji je Allahu poslan sallallahu alejhi ve sellem učinio hijru osim hadisa koji govori o vrijednosti Medine koji govore o vrijednosti, znači zatim ajeti, da je to mjesto gdje su objavljivani ajeti, gdje su objavljivani propisi i tako dalje, znači u istinu iziskuje mnogo, mnogo vremena od nas. Međutim, s obzirom da smo rekli i kazali da je ovo ukratko, znači, za, znači zadovoljuću se samo sa ovim stvarima ukratko. Zatim čovjek iz Medine kreće da obavi šta? Kreće da obavi hađiš. Kada iz Medine kreneš, Allah ti je dao svako dobro. Uh, da obaviš hač, način je tako daleko od Medine, češ doći do nečega što se zove miqat, miqat. Šta znači miqat ili miqat? Miqat je mjesto koje nije dozvanu da pređeš osim sa ihranima. Miqat je mjesto koje nije dozvanu da pređeš osim šta? Sa ihranima. I gledajte, nije, nije isto granca miqata i granca hrame. Načimate imate i mesđid oko kabe. Jelo red, to je mesđid oko kabe. Zatim imate van toga, dalje o, dalj o toga je granica harama. A dalje o toga je mikat. I zato ono što je unutar mikata zove se kako? El hil wal haram. Nači zove se ono što je dozvoljeno i ono što je haram. Znaci gde je granica, unutar granica harama to je haram, van granica harama to se zove kako? El hil. Allaho Resul sallallahu alaihi wa sallam u sunnetu je odredio mikate, odredio određena mjesta. Odakle su ljudi dolazini Meku. Parekoni koji dolaze od pravca Medine, nači njiho mikatje dhul hulejfa. Koj dolaze od pravca Ovoga, njiho mikatje juhfa. Koj dolaze od pravca Jemena, njiho mikatje jalamlam. I tako dali. Međuti nsobziru da naše hađje idu od akle od pravca Medine, nači danas uvrmanu, nači njiho mikatje dhul hulejfa. Nači tu je ne tako daleko od Medine, i tu se nalazi jamija, i tu je granca haramu. I ovo je ujedno da znate najdalji mikat od meke, najdalji. I zato ti dođe od ma, na izlažu iz medine, dođe ti, dođe ti ovaj mikat. A ovaj mikat ne smiješ da pređeš osim sa ihramima. Draga vreću, što znači ihrami? Znači, ihrami znači da čovjek skine sa sebe svu odjeću. Svu odjeću, znači intimno rublje i da obuče na sebe ihrame. Koje ihrame? Što znači ihrame? do buče, dva komada običnog platna. Nač jedan dio, znači sveže dole, znači kao znači otprilike ko što mi danas znamo, znači suknja. Onaj, eh ljudi nazaju, stvar to se zove izar. Međutim ljudi, kod danas se koriste, slabo znaju šta je izar, znači da svežeš, znači kad uzeo češaf i sve ego zoga i onoga, za mo kao što primer neka duže svežu žuk, peškir. Međutim, međutim šire, znači da se potpuno pokrijeve. I drugi dio koji, znači staviš gore, staviješ gore na ramen. Nači to je, znači to je ihram, to su stvari ihrami, što ljudi kod nama zove ihrami. Znači, ihram znači da čovjek se potpuno skine i intimno na naravno ovo muškarac, ne žene, žene ostaju u svojoj odjeći. Nači muškarac da se potpuno skine, obuče ihrame i zanijeti ulazak u ihrame. To jeste, zanijeti ulazak, nači u obrede. Nači kada čovjek to obuče i zanijeti, on je postao šta? Osoba koja se zove Muhrim. On je posto osoba koja se zove Muhrim. E sad gledajte, pohvalno je prilikom oblačenja i hrama da čovjek kada skine odjeću, da se istušira i da se namiriše. Ne svoju odjeću, nego da namiriše tijelo i glavu prije nego što je znači, zanijeti ulazak u obrede. Prije nego što je zanijeti ulazak u obrede. I zato kada dođete kod ove džamije, znači tamo postoje kupaonce, Naci posle kupanja, de svaki radija, ina ne iko pravi umru, znači može da uđe, skine svoju odjeću, presvuče se obučje i hrame, znači tu se istušira, okupa se što je pohvalno. Poslije toga kada izađe, znači može da namiriše svoje tijelo, svoju bradu, svoju glavu, ako želi, neće mirisati i hrame. Onda posle toga zanijeti ulazak u obrede. Zanijeti ulazak u obred. Kada zanijeti ulazak u obrede, znači žena čisto urastim što ostaje u svojoj Znači ona će samo zanijetit i ona je ušla u obred. Večerislamski učnjaka kažu da samim lijetom ulaska u obrede, da čovjek ulazi u obrede. S tim što ima Mebu Hanife, uslovljava da čovjek izgovori neki zikr. A još bodje da to bude talbija. I večinom ljudi, znači kad ulaze u igrame, sačim sa, tako što počinju izgovarati talbiju, da izgovaraju lebejk Allahuma, lebejk, lebejk, lašarika, lebejk, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ناكي تويه ناكي تلبية كو يزغوارو بسانيك صلى الله عليه وسلم يهجي اشتوفي شيء يزغوارو تلبية دبرو كده سيء جوكو بوكو نرى مسألو يش ده يبوه لانو يتوقو جمهورو لما ده جوك لانيه دباري كاته سيوش تيدم بروه لما يكاجي ده نيسو پروبي سنة بوسم لدباري كاته زي إهرامه nego je poslanika alaihissalatu salam ulazio poslije namaza. Međutim, džumhurulame, i koliko mu se činiše biljbasto odabire, znači da je pohvalno čovjek poslije hrama, klanja dva, klanja dva rikada. Sedan čovjek kad je ušao u hrame, postoje određene stvari koje su čovjeku zabranjene. Znači koje su mu zabranjene i čini dok je šta, dok je hrama. Koje su to stvari? Ko zna se na brojku? Nači zabranjeno da ima odnos sa ženom. Drugo, zabranjeno je sve što je uvod ka odnosu. Znači, poljubac, sa strasti i tako dalje. Zatim, zabranjeno da lovi, znači, da lovi ili da pomogne nekome prilikom lova, da je danas to, znači, skoro prijatka, znači, veoma stvar. Zabranjeno je također da šta? Zabranjeno je da koristi miris, da se nam miriše. Zabranjeno je da šiša ili kida dlaki. Zabranjamo je da kida, da kida nokte. Zabranjamo je šta još? Zabranjamo je da pokrije glavu. Zabranjamo je šta? Hm? Zabranjamo se da, da se ženi, da stupa u brak, da bude također starate. Šta mi je još zabranjeno? Zabranjamo je da oblači šivenu odjeću. Znači šta se misli pod šivenom odjećom? Znači odjeća koja je posebno šivena, znači, znači sa strukom, sa rukavom i tako dalje. Ne se pod šivenom da odjeća ne bude na njoj konaca. Ne. Znači, može sa biti 5 od 5 krpa na velika krpa šiveno. Je to dozvom da obučeš? Jes. Međutim, nesmiješano što je krojeno, znači, kako bi se obučilo? Naprimjer, rukavice. Naprimjer, šta? Naprimjer, nešto što ima rukav, nešto što je poput prsluka, poput pantala, poput šorca i tako dalje. Znači, tije stvari čovek ne smije, čovek ne smije da, da oblače. I za svaku ovu stvar, ako čovjek učini prijestup, postoji određena šta? Znači, postoji određena određena sankcija. Jel uredno. Znači, to se zovu mahadurat u Znači, stvari koje su zabranjene da je čini čovjek dok je hram. A kako ćeš se iskupiti, za koju stvar, došli su također došli su također propise. Dobro. I sada čovjek reče. Znači, imali išta da radi prije što dođe do meke, Ima li što? Čovjek izgovara telbiju. Čovjek zikri, donosi salavat na poslanika sallallahu alaihi wa sallam i tako da Nači izgovara telbiju. nači što smo rekli. I došli su također hadisovni jednosti telbije i tako da je. Međutim, znači sad ovdje i nećemo, nećemo spomenuti. Dobro. Sada dolaz je da čovjek dođe u Meku. I prvo što mu je pohvalno jeste da odmah da ide da čini lav. Međutim, ako bi čovjek osto dan, osto dva, ne učinio tavaf, osto i hrama, nema nikakve zapreke. Međutim, sunnet je da čovjek ma ide da čini tavaf. E sad gledajte, opet radi kratkoće. Pojasnit ću vam da imaju tri vrste hađa. Jedan je hađ koji tri vrste ili način obavljanja hađa. Jedna vrsta hađa se zove kako? Ifrad. Hajde, počnemo se ifradu. Znači, to je da zanijetiš obrede samo hađa. Druga vrsta je Qiran. Znači da ćeš obaviti hađ i umru zajedno. Odkad si obuku i hrame, dokad šta, neskineš i hrame. I treća vrsta, i to je ona koju obavljeni naše hađe je odavde, i zato ću sam o njoj govoriti, o, o propisima nje, a to je vrsta koja se zove temetur. Temetur, temetur. Šta to znači? To znači da čovjek, zapamtite, dođe u Meku i obavi umru. I skine i hrame. Znači obuč vrátit se normalno obuča dječu. Znači, nijedna mu stvar nije zabranjena. Mislim, odozvoljeni stvari. Znači, može i da ima odnos sa ženom, ako je sa ženom, može da se miriše, može da se širiša, može da kida nokta itd. Jel u redu? Dobro. Znači, i zato sada, kada dolazimo u Meku, prvo ćemo obaviti šta? Obavit ćemo umru. Šta ćemo učiniti? Došli smo, i došli smo šta? Hop! Idemo odmah direktno, znači, prema haramu. Ušli smo u haram, I prvo sa čim ćemo početi jeste sa obavljanjem tavafa. Znači ovaj tavaf je tavaf za umru. Zapamtite, umra sad, sastoji se, znači lahko, da obučeš ih rame, već si obuko, da obaviš tavaf, da obaviš saj između safe i merve, i da obriješ glavu ili skratiš ih. I gotovo. Završi se umru. Znači ako nema guže, umra se može obaviti za sat, dva, tri. Znači za sat možda, ako je, ako je manja ako je gužda. Dobre, sad zapam ti. Sad si došlo, ušlo si u haram i šta ćeš učiniti? Sedam puta ćeš tavaviti oko Kabe. Možda nekom odma sad kaže čovjek u sebi oveka će tići na hač. Znači slušam ove profeske. Međutim, ako ništa možda ovo postakne čovjeka znači da ode i da dovi Allah subhanahu wa ta'ala da ode i da molokša odlazak na hač. Kada dođe, prvo što ćeš rad jeste da ćeš tavaviti sedam puta oko Kabe. Načo pokabije se tawaf okolo. Nači počineš od hagerul asfedah, nači kada ima četiri četiri čaška. Nači ima čošak i tu je vidljivo znači je jasno svakome uđu je Hađarul asfed, i to se zove nači hagerul asfed. Kad ideješ tamo, nači da ti budi, nači moraš tawa, da tawafda, Kaba bude se lijevo strane. Sljedeći čašak koji dođe načon se zove araqi neki kažušami. Sljedeći je šami. Međutim, ta dva, znači, nisu od izvorne Kabe, jel tako? Zato što je Kaba bila još duža ili šira. Nikakav propis nije vezan za ova dva čoška. Sledeći čošak koji ti dođe, to jeste prije Hađarul Esvada, zove se Rukn al Jemani. Znači, zapam, ti imate Hađarul i prije njega ima Rukn Jemani, jemenski čošak i Hađarul Esvada. Dobro, kad si počeo talafiti oko Kabe, Obratite pažnju, moraš da tavafiš sedam puta. Jel u redu? Dobro, spomeni ću ukratko neke propise vjezano za tavaf. Kad počineš tavafiti, prestaješ sa izgovaranjem talbije. Znači, lebejk Allahumme lebejk, sada ne učiš. Nači taj zikrit se ne uči prilikom tavafa oko kabe. Niti prilikom sajad. Znači, činiš druge zikrove, doviš, zikriš, međutim, nije sunnet da izgovaraš talbiju. To je prva stvar. Druga stvar... Od I ako počinje, počinje, ono računat. Računat počinje od hajaran asvada bi se deso da čovjek kuči počne negdje pri hajaran asvada se on ode do se asvada muslimanje računa računa mu saćakat počne od hajaran asvada jeluri ako možeš da dođeš i da poljubiš hajaran asvad poljubiga i prije svako okruga ako možeš da ga poljubiš poljubak međutim danas je to skoro znači vama vama nema teško i zato je najbolje ako čovjek može da poljubi hajaran asvada ga poljubi ako ne da poljubi hajaran Onda da ga dotakne sa nečim, nepr. dotakne ga rukom, dotakne ga štavapom, dotakne ga svojom odjećom. I onda je to sa čim je dotakljeno da to poljubi. Znači to je drugi istepen. I na to ukazuju hadisi, ovdje samo govorim kratko. Treći istepen, odnosno treća stvara ako ne možeš ni to, da samo pokažeš rukom prema, prema hađaru na sudu. I to ćeš činiti svaki put kada šta? Znači to ćeš činiti svaki put kada budeš činio, budeš činio talaf. Jel redu? Ako možda poljubiš, poljubi. Ako ne možda poljubiš, dotakni sa nečim i to poljubi. Ili treća stvar, samo samo išareti. Dobro. Sledeća stvar koja je vezana za tavafu, jeste da tvoji hrani prilikom tavafa će biti kako ćeš ih obučiti. Obučeš ih tako što će ti desno rame biti otkriveno. Obratite pažnje. Ovo je jedna stvar gdje veliki broj hrđija griješ. Znači samo prilikom ovog početnog prvog tavafa Naci tvoje rame će biti šta? Otkrivem. Otkriješ desnu ram. I to prilikom tavaf. Kad počneš tavaf otkriješ ga. Kad završiš sa sedam tavafa pokriješ pokriš rame. je. I zato što vidite ljude u Haramu van Hanama da idu u Saud, od... znači to je to je pogrešno. Sunnet je da se rame otkrije samo prilikom prvog prvog tavafa kada obavljaš obred. Čak u nasljedjećem tavaf koji ćeš ti doći nećeš otkriva ram, samo prvi tavaf. I također pogmano tie da šta Da prilikom tog tavafa, prva tri kruga, ideš malo šta? Ideš malo brže. Znači to kažu da ideš malo brže, znači da ti koraci budu manji, znači isto kod šta? Kod da trčkaraš. Znači to je pohvalno prilikom, prilikom prvog tavafa. Svaki tavaf kada počne, ako možeš da dotakneš, šta ti sasmišljala? Ako mognješ da poljubiš, poljubi. Ako možeš da dotakni, ako ne možeš ni to samo išareti, to je šta? To je sumnet. Dobro. Kad si završio sedam puta, poslje toga će šta? Klanjati dva rekata kod meqam Ibrahim. I ovaj dva rekata iza meqam Ibrahim, ako možeš odmah pored meqam Ibrahim, klanjaj. Ako ne možeš klanjati na drugom mjestu, u Hared. Ova dva rekata kod većine u limesu sunnet, međutim kod hanefi iskućenjaka su vađi. Poslje ksakog talafa, ova dva rekata da klanjaš. Kad klanjaš dva rekata talafa, završio si Znači, sa tavafom i ono što je u blizini tavaf. Sada ide šta? Ide da činiš saj između safe i mervi. Je ide sada da činiš saj između čega? Safe i mervi. Znači, safa i merva su dva, nekada bila brdašica, odmah blizu kabe. Sada, s obzirom da je napravljen na kompleks, znači, samo na prvom ono spratu, jer se on može na svakom spratu, kao što se može na svakom spratu tavafi, na svakom tava, spratu možeš činiti saj između safe i mervi. Majduti dole, znači ide ostali su, znači safe pogotovo, merve manje, znači ostali su tragovi, znači ta dva, brda. Inače znači sve postavljeno, znači kao, znači, kao ravna, ravna traka. Čovjek izlazi na sa izlazi na safu, jo dankle počinje da se kreće prema merve. Znači kako je kretanje između safe i mrmi, čovjek normalno voda, znači normalno vođaš. S tim što imaju Nekada bila jedna dolina, sada imaju dva zelena svjetla. Kada dođeš do tog svjetla, pohvalno ti između ta dva svjetla, da šta? Da požuriš, da potčiš. Jel u redu? Poslije toga nastaviš normalno da ideš. Znači, obrat, koliko puta između Safe i Merve? Sedam. Znači, sa Safe na mervu, jedan put, sa Merve na Safu dva put, pa opet na Merve, pa opet na Safu, pa opet na Merve. Uglavnom, sedmiji put završiš gdje? Završiš na Merve. Dobro. Da znate da imaju Znači, zikrovi koji se uče i da se dovi kada se bude i na Safi i na Merve, međutim radi kratkoće, o tome sada ovdje neću govori. Kad si završio saj između Safe i Merve, posle toga ti ostalo šta? Ostalo ti je da obriješ glavu ili da je skratiš. Da obriješ glavu ili da je skratiš. I sad tim si učinio šta? Sad tim si skinuo i hrame. Sad si skinuo i hrame. Znači, nije ti više zabranjeno ni šišanje, ni brijanje, ni miris, nego posle toga obično ljudi, znači odu u hotel, znači istuširaju se i onda šta? I znači obuku normalnu odjeću i ostaje tu da boraviš sve do dana Hacca. Načini je, na primjer, ima do dana Hacca des dana, nekom je 15, nekom je okolo, jelo red, znači neko dođe ranije, neko dođe kasnije i tako dalje. Dobro. Znači sada kada su u Mekki, znači šta treba da znaš, znači šta treba čovjek da čini, treba čovjek da čini što više, znači da bude posvećen ibadetu. I dobrim danem. A što hođe sad da ne govorimo, znači kao što smo govorili o Medini, znači možemo govoriti o o Mekki. S tim što uzišeni Allah subhanahu wa ta'ala učinio da samu da čovjek naumi da učini loše djelo u Mekki da je to grijeh. Wa man yuridu fih bi ilhadin bi zulmin nudhiku Znači ko naumi da tu prekrši neku grancu kazmič moga, Boga, bolno ili žestokom, ko, ili jesto I zato kao što je dobro djelo mnogo više nagrađeno u Mekki, isto tako je šta? Znači, veća kazna za onoga koji počine i grijeh u Mekki. I Mekka također ima propise u smislu da je zabranjen lov, da je zabranjen okidanje grana i drveća što samo naraste, kao što smo rekli i tako dalje, međutim, sada ovdje nećemo dugo otim. Međutim, ono što je najmitnije da znate Allahovi robovi jeste da je ovo velika prilika za čovjeka za dobra djela, zato što je jedan namaz kod KB kao šta? kao stotinu hiljada drugih namaza. Znači pogledajte, kao stotinu hiljada drugih, drugih namaza. S tim što ovdje postoji kod islamske učenjaka razilaženje koje ne postoji kada je u pitanju džamija u Medini, a to je da li se ova vrijednost odnosi samo na na namaz pored Kabe ili ako bi čovjek klanio u bilo kojoj drugoj džamiji koje se nalazi u granicama, u granicama Harama. Znači, tu kod islamskoj čaka postoji raziležen. Jedan broj ilame je smatruo, gdje god u granicama harama, obaviš, ima toliku nagra. To je bilo, to je mišljenje, je bilo še bitbazan. Dok drugo mišljenje kaže, i to je mišljenje šehe Huseimina, da je sključivo vezano za što? Da je vezano za kapa. I zato čovjek se do dana hađa, znači ostaje, znači u Mekhi, da čini što više dobrih dijela, da što više uči Kur'an, što i tako. vi Nam je došlo osmi dan zul Hujjata, jevmu Tarvija. I tada je pohvalno da ljudi idu, odnosno tada ljudi oblače ponovo ihrame. Međutim, večinah hađija naših deveti dan ujtu ide direktno na min. I oblače ihrame, kada? Deveti dan. Međutim po sunnatu i kako je po sanika, alaihi salatu selam radio, kada dođe osmi dan zul Hujjata, obučeš ihrame ponovo, S što trebaš opet otižu nam ikad do Zuru Huleyfe, 400 km, moraš. Ne moraš. Znači, sada ne moraš. Znači, ko čini temetno, znači sada hoćeš da uđeš u hrame, ne trebaš. Znači, samo tamo gdje jesi, u hotelu, znači obučeš tu hrame, zanijetiš ulazak u obred i ti šta? Ti si šta? Ponovo, ponovo u hramima. Zabranjeno ti je samo ono što smo rekli prethodno. Znači, sumnat bi bio da čovjek osmi dan, odnosno jumu trvije, ode na minu ujutru i da tamo kranja poodne i kindiju i akšan i jaciju i sabah ujutru. I poslije sabahan da krene na dan, da krene na mjestu arefata, prosto. Međutim, naše hanđije, znači veliki broj njih, znači deveti dan ujutru, kreću od ma na arefata. Kraću, kreću na arefata. Ovaj boravak na mini osmi dan, on je šta? Sunnet. On nije vađu. On je šta? On je sunnet. I zato ako čovjek izostavi taj boravak na mini, znači ispravno je, u stvari ispravan je hadž, ostavio samo ono što je bolje od onoga što ostavio sunne. Deveti dan ljudi borave na Arefat. Jo brate pali Arefat. Koza kasni na njega ili koga maši, znači mašioga hadž. Ne može učiniti ništa da taj je hadž nadoknaditi. Znači ne može učiniti, znači da zakolji kurban, znači kako bi iskupio se zato što nije boravio шта ناره فات ناتشي الحج عرفه كوسطي دو شحديثه صلى الله عليه الصلاه والسلام كاجي حج ماشي عرفات الحج عرفه عرفات ماشي يجاش ماشي يودح دونك دوجو ناره فات بريه بودي اللي بو بريه نا عرفات يوناهوتبه ناتشي كيو اسمعو I poslije toga se klanja podne i kindija spojeno i skračeno. Znači, klanja se podne i kindija kako? Spojeno i kračeno. Znači, čak i kod imam Ebu Hanife koji inače ne spaja. Međutim, na Arefatu se spaja. Klanja se povodne i kindija spojeno. I onda čovjek sve do zalazka sunca ostaje na Arefatu da se posveti i badetu. Znači, zikru, dovi i tako dalje. I zato lama kaže da je to od mudrosti, znači spajanja, ova dva namaza pa čekam džu jona iko inije musafe koji blizu u živi da će spojiti zašto zato što je to sastavni dio obreda kao što kaže veliki broj islamskih učenjaka i zato ti ostaje znači do akšama da dobiš da zikriš znači da se posvetiš badetu, kao što se nikada do sada dotada nisi kao što se nikada dotada nisi posvetio I zato, znači, o vrijednosti dana refata je došlo toliko predaja, znači, govore salifa, hadisa poslanika, alaihissalatu wasalam, i tako dalje, i tako dalje, znači, što ovdje sada nećemo spomenuti. Kada, kada zađe sunce, znači, taj dan, deveti dan, ljudi idu gdje? Ljudi idu prema muzdalifinu. Ljudi idu prema mjestu koje zove muzdalifinu. I hoće li na refatu klanjati jakšan jeciju? Neće, nego Akša Mijaciju klanjuje gdje? Klanjuje na muzdalifi. Znači, odakli idu na muzdalifu i kod većine učenjaka je obavezno da noće je na muzdalifi. S tim što je kod hnefi je sunnet. Znači, kod imame, buhanife, noće je na muzdalifi je šta? Je sunnet. Međutim, Boži poslanik je Sarefatot što na muzdalifi tu klanju Akša Mijaciju i ostav sve do sabaha. Jel uredno? Klanja se sabah na muzdalifi u prvom vremenu. Gdje je pohmalno da se ostane sve do prija izlaska sunce. Jelorijed. I prije nego što sunce izađe, ljudi, ljudi kreću prema če? Prema šta? Prema mini. Jelorijed. Kada dođu na minu, znači to su da kažemo posljednji dani oba od obreda. Na mini ljudi borave koliko? Koliko borave na mini? Tri ili četiri dana. I zato ovo sad dobro ovaj dio Znači ovo sad je prvi dan. Koji dan? Dan Bajrama. Jel u rijedu. Prvi dan je dan šta? Dan Bajrama. Na dan Bajrama, kad su krenuli sam uz Dalif, sabaha, dolaze na mini. I prvo što je sunnet na mini da rade, jeste da bacaju kamenčiće. I kamenčići se tu bacaju samo na jednom džemretu. Znači imaju tri mjesta za bacanje kamenčića. Međutim, Taj dan se bacaju samo na jedno, a to je na džemratu l'Aqabe. Znači dođu tu i bacaju sedam baca sedam kamenčića. Kada bacaju kamenčiće, šta onda čine? Onda bi trebalo da kolju, kolju, kolju u kurban. Međutim, u većini slučajeva, naci, to se kolje u kloancama. Međutim, ljudi koji hoće da svojom naukom zakonje, može da ode i da zakonje. Jel u red? Znači, kad bacaju kamenčiće, onda bi trebali da kođu, ako kođu svojom rukom, poslije toga šta čine? Poslije toga briju opet glavu ili šišaju. Međutim, šta će biti ako nekako me nije nikla kosa od ono ne A ko je obrio i nije mu nikla kosa, trebala da opet pređi. I zato je ovdje puhvalno, ako činište metru, da ono prvo bude kraćenje kosa, a ne brijan. Jelore, kako bi imao šta da obriješ, znači kad budeš obavljio, obavljio halječe. I tada čovjek šta? Brije ilišiša. I kada čovjek obrije ili ošiša glav, u tom slučaju mu postaje dozvoljeno sve. Znači u smislu skidanje hrama. Osim odnosa sa ženama. Osim odnosa sa ženom. Znači to se zove prvo skidanje hrama ili malo skidanje hrama. Znači može da čini sve osim čega? Osim odnosa sa ženom, ako mi je žena tu. Dobro. Posle toga ide u Meku i čini Tavaf. I taj Tavaf se zove kako? Glavni Tavaf. Tavaf ili Pada. Posle čega opet čini Saj između Safemirovi. Kada učini Tavaf i Saj, tada čovjek, odnosno Hadžija, može da ima i čak odnos sa ženom. Jel mu red? Jel mu red? Dobro. Vediti sada pitanje odjedno. Ove stvari, a to je da Hadžija baci kamenčiće, da zakolije kurban, da obrije glavu, da tavafi. Je l'o pavezo da se čovjek drži ovog glada slijeda? Ne. Bilo koju od ovih stvari, mišljenje većine islamskih učenjaka, i ono na ono što ukazuje sunnet poslanika Alihi ve Bilo koju od ovih stvari da učiniš prije, da učiniš poslije. Naći nema nikakve zaprike. Na osnovu dužeg hadisa od Abdullah ibn Amra el-Asa da je Božji posanik a.s. tog dana bi upitan, kaže Allah posanik če ja sam učinio ovo prije ovog pa je Božji posanik govorio nema zaprike pa se kaže na kraju hadisa nije bi upitanio čemu da je učinio prije ili kasnije a da nije posanik s.a.s. reko if'an wa If la haraj učini nema zaprike mađutim sad jedno pitanje što se desi da čovjek samo mu zdali fe odi odma u i odma učini tabak Učinio tavaf prije drugih stvari. Onda kad je učinio tavaf, znači li to da može imati odnos sa ženom? Ha? Znači, otišao čovjek, odmah učinio tavaf. A reklimo da posle činjenja tavafa, čovjeku postaje, doznao sve, pa i žena. Međutim, šta otišao? I prvo što je učinio, učinio tavaf. I onda došlo i bacio kamenčiće. Ani obrije o glavu? Moje radu je glavu je učen tavo. Ha? Ako glavu i učen tavo, teda. Kako se to? Znači što, što to tako? Da skrátimo na rad. Učenjaci kažu tri stvari, tri od dve čet stvari su bitne. To je bacanje kamenčića, zapam prvovo. Bacanje kamenčića u stvari, ako ga ne znaš, ako ga pripostavim da ga znaš. Bacanje kamenčića, brijanje glave i tavo. Ako čovjek uradi dvije stvari od ove tri stvari, znači postavljamo joj doznojom sve osim žene. Kad uradi treću, postavljamo joj doznojom žene. Jel u red? Znači ako bi značilo da učini tavaf, pa da onda da odreda šta? Obrije glavu, doznojom sve osim šta? Kada baci džemrata, tek onda može da ima ljusne šta. Jel u red? Znači ako uradi dvije stvari od ove tri stvari, znači to se smatra prvi, odnosno mali tahallul, malovski danje, hrama. Dobro. Sa tim stvarima, sa bacanjem kamenčića na džemratu rakabe, na samonom jednome, sa brijanjem glave, sa klanjem kurbana i sa glavnim tavafom, čovjek je završio obrede prvog dana. Međutim, kad bude ovaj prvi put tavafio, kad bude činio tavafol i fada, hoće li otkriti rame? Hoće li, hoće li, hoće li uh, žuriti? Neće. Znači, to neće činiti. Nači došla je došao hadis mislim od Enesa. Sorry mislim da nije od Enesa, ne mogu sada da setim. Kaže da Boži poslanik sa samim nam lam yarmul fi sab'i allazi afada fihi. Nači Sada imaju još tri dana, i to se zovu ajamu tashriq. Znači to je koji? Jedanesti, dvanec i 13 dan zul-hidžata. tako? Znači, ljudi kod kol nas se kažu koliko treje kurbanski bairan? Četri dana. Dobro, oni prvi dan se zove yomu nahr. To je bašno da kažemo bairan. Omaa tri dana su šta? Ajamu tashriq. Znači, ostalo mu još tri dana obreda. Ova tri dana obreda čovjek ima koji poso, da boravi na mini i da baca kamenčića. Ništa mimo toga nema. Znači da baca kamenčića. Međutim sad nije bacanje samo na jednom džemrtu. Sada imaju tri džemrata gdje čovjek mora da baci. Na svakom sedam, na drugom sedam, na trećem sedam. Jel u redu? Međutim da kaže na početku. Ako čovjek ode sa mine drugi dan odavi je abut teşriqa to jest 12. dana Zulhicce. A kod je pri mine sami ne pri akşam. Nisi obavezan na treći dan da ostaneš, samo mini da bacaš kamenje. Naći može ostaneš na mine samo dva dana. Mađutim pod uslovom da odeš pri akşam. Ako da nefija pri sabah. Mađutim učitelji kažu, ako čovjek ne bi ako bi krijeno, međutim ne mog ne odguž radi gužve, znači ispod je sa njega onaj treći dan. Tako da je ostalo na njemu samo šta da svaki dan baci na tri džemrata po sedam, sedam kamenčića. Da li je taj boravak na minji obavezan da noći po noći? Ko džumhur u leme je obavezno da noći na mini, međutim, kod učenjaka nafijskog mezama nije ni obavezno. Dobro. Šta je ostalo još čovjeku odobrej da hađa? Ostalo ti je još oprosni tavaf. Što je zove tavaf ulvida. I taj tavaf kod većine u leme je šta? Je vađan. Znači, to znači Znači, onog momenta kada tjedneš da oprostiš se od meke, da napustiš meku, da učiniš tabav, odnosno sedam puta oko kabe u tom slučaju si, da kažemo završio sa obrednjima i vraćaš se, vraćaš se kuću. Jel u redu? Dobro. Koliko je sati? Koliko nam vremena je još 20 minuti, skoro. Dobro. Ma sad jedno pitanje. Dobro, ovdje smo govorili, znači, da Jedan broj učenjaka kaže da ovaj zadnji tavaf nije odobreda. Zašto? Zato što kaže ako čovjek na mi da boravi, da čovjek na mi da boravi, da ostane u Mekke, kažu neobavizan da čini taj tavaf. I zato jedan broj lami je rekao da kogod napušta Mekke, da je da učini ovaj tavaf. Međutim, Džumburu lami je kaže da ovaj tavaf mađib. I da je šta od obreda hađa i kogod napušta meku, znači prilikom hađa, međutim ne prilikom umre, prilikom hađa, da se obavlja ovaj taban. Sada pitanje, koje je veoma bitno. A to je, uh, mada smrtno me je također gira govorilo, koliko je puta Allahu po sanih sallallahu alaihi wa sallam obavio hađa, a koliko puta umre? Hađa ako <usur> je, je, je, atabara, je, atabara je, johaj, je da počnemo od umre, koliko je Boži poslani put obavio umre? 3. Znači, ja ti kažu 4 puta. Je Boži poslani ja'tebar, ja'tebar, arba i Dobro. 4 puta obavio um. Koliko je puta Boži poslani puto učinio obavio hač? Jeste li sigurni? 100%. Šta ako vam ja kažem da nije obavio jedno? Da nije? Da. Da nije, da nije obavio samo jedan put. Čiji da si, bavio iše puta. Čiji se spominje oprsni, analogički je da je već još jedan bio. Ne bi gledalo, Dobro, međutim, ima je jedno drugo pitanje. Da li je Boži poslanik prije poslanstva obavio hmm. hađ ili prije hijjre? Znači, posle hijjre i posle poslanstva Daj Boži poslanik obavio Daj. jedan hađ. To je koji je hađ? Oprosni hađ. Bio koje godine je? Deset. godine je po hijri. Znači, poslije hijri je jedan hađ i četiri umre. A koliko je puta Boži poslanji prije poslanstva? Ili da kažemo prije hijri i poslije poslanstva puta obavio hađ? Dobro, još jedno pitanje. Jesu li Arabi obavljeli hađ? Jesu, ali koje godine je propisani Ne, ne, da govorim sada o Govorim Arapi ka Arapi, Je Arapi. Jesu obavljali hajđu. Jesu li drugi poslanici? Obavljali hajđu. Yes. Hrvatskih kaže da su drugi nači, hajj, i drugi poslanici. Znači obavljali hajđu, međutim da im ne Znači to jedno pitanje koje spomeno. Međutim, od vremena Ibrahima alaihi je hajđu. I sve do vremena poslanika, alaihi salatu wasalam, im bio nije prestoh. I Mushrici Mekke su obavljali hajđu. Zašto? Zato što su Arapi nači Kurejše, na koju su vili veri? Na veri Ibrahim Aleyhi s-sana. Medžuti te su stvari, šta? Izmjennuli, dosta su obreda, izmjennuli. Dobro. I za to, spomenju vam sam, nači či sad ovako, da znate, da su araki i prija po samstva postanika Muhammada, sallallahu aleyhi wa sallam, obavdele hajiši. jedan broju lamek kaže, da niho mnači nabavljanja hadža, bio dosta blizak današnji mladchu pomjali rek. Osim određenih stvari. Poće i stvari je bila na primjer znači širk priječi širka koji su dodali u telbij. Oni su zgovarali telbij labejk allahumma labejk labejka la shareeka laka labejk illa shareekun huwa lak tmliku huwa ma malik. Kaje tine ma su Manek. ti su mu vlasnik i onoga čega on vlasnik. Tu u Telbiju su šta? Dodali širik. Znači to je shodno na njihom vjerovanju božanstva koji su vjerovali da je približo uzviše nam Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Znači to je bila jedna stvar. Druga stvar, da učenjaci kažu da su da je kako koje pleme imalo različite običale. Pa kažu oni koji su bili iz Medine i blizine Medine a bi odlazili na obalu gdje su imali svoje božanstva i tako dalje i tako dalje. Također u tih načina obavljanja hađa je bio da kurejšije nisu tijele da stoje na arefatu, nego umjesto arefata stajali su na muzdalifi. Kažu zato što je muzdalifa u granicama harama. I nisu tijele da, da izlaze na arefatu. Jel u redu? Znači to su, i zato učenjaci kažu, znači neki spomnju tri puta, neki četiri puta, međutim, kako se sjeća, mislim da Hađa Ibn Hađar kaže da Allah najbolje zna, Koliko je Božji poslanik sallallahu alaihi wa sallam putao obavio hađ, znači prije poslanstvo. Jer ja također, ako se sjećate, znači u Siri je ja došlo, znači da je poslanik alaihi sallatu sallam pozivio, znači plemena prilikom hađa, prilikom dana hađa, da je pozivio u Islam. A također kažu da u tom vremenu obavljao, da u tom vremenu obavljao, obavljao hađ nati dzamate da, da Allahu poslaniku alejhi salatu vesselam znači obavljava hajj i prija da obavljava hajj i prija da obavljava hajj i prija, prija poslanstva ovo su znači da kažemo ukratko uh, ukratko znači način obavljanja hadža uh, koliko se se bio samo da rekujem u prošlom dersu da uh, sam bio u prošlom dersu da ćemo tumačiti hadis Đabira veliki poznati međutim da kažem promijenom sam mišljenjem da nam to uzelo vremena A braća su veliki broj braće da je Allah subhanahu wa ta'ala nagradi, znači skoro 27 znači slušao propisima hadža, pa sada još ne bi E znači tiho se da spomenem, znači na ovak način večera večeras ukratko da znate, znači i oni koji budu slušali, znači koji koji će ići na hadž, znači prilike način kako se kako se obavlja kako se obavlja hadž. Ona i koji želi više ume da sazna, da čita, preporučujem od našeg šeha brata doktora Safeta Kudzovića koji smo obuhvatio većinom mesela koji su vezani Koji su, vezani, koji su vezani za hađu. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nam olakša ulakša znači, dolazak do Mekke, dolazak do Medine, da nas učini od koji su iskreni u, u svom obavljanju ibadjeta, da nas nagradi i da nam podari ihlas u svakom našem dijelu i u svakoj našoj, našoj riječi i da sretnemo Allah subhanahu wa ta'ala a da on sa bude za Bogu. Još jednom kažem ovdje, znači draga broću, govorite o hadžu znači u istinu se može još više znači da govorimo o mudrostima hađa o raznim elementima ili aspektima znači koji su prisutne znači bilo da u stvari koji su vezane za tevhid, za spoznaju tevhida bilo za spoznaju slijednje sunnata Allaho budu resula sallallahu alaihi wa sallam znači u istinu je hađ, jedna zasebna i posebna jedna medresa znači sama sama za sebe Međutim, opet kažem, znači ovo je ono što smo ukratko, što smo ukratko, što smo ukratko spomenuli. E, Braćo, ti vas sam ovdje da spomenim na kraju ovog e, izlaganja, već nekoliko dana mi se onaj, vrti u glavi, to sam da vam spomenim. E, jednu stvar, e, mislim da smo nešto slično tome bile govorili na drsu, kad smo komentarisali Bologulmara. A to je, kad smo bile govorili, da je cilj, Svo buk znanje da čovjek to znanje šta sprovede u djelo. Da znači, sve što ono iz raznih nauka, iz fikha, iz hadisa, iz tafsira, čak i arabskog jezika, znači iz cilja svega toga djelo. A to djelo da bude iskreno. I to djelo sa iskrenošću da nas približi bliže Allahu subhanahu znači, cilj znanja i traženje znanja nije da čovjek raspravlja nije da se čovjek hvali nije da čovjek ovo nego da nas to dijelo približi uzvišeno Allahu Subhanahu Wa Ta'ala da nas učini od ljudi koji imaju ibadet koji su pobožni koji se Allaha boje koji Allaha stravuju oni ljudi koji su zahidi na glmjalu koji se nadaju nagradi od svog gospodara Subhanahu Wa Ta'ala znači to je cilj znanja znači to je cilj opet kažem na napominjem znanja iz bilo koje nauke da dakle. ruči i zato čovjek Kada u stvar spozna, draga vreća, mora, nužno, da strahuje za jednu stvar. A to je da strahuje i da ima strah od nečega što se zove nifak. A to je lice mjesto. I zato kaže jedan od tabina, u ovoj predaju zabilježio, da mu kvario sam sa im, kaže, sreo sam toliko i toliko ashaba, svi su se oni za sebe bojali čega nifaka. Bojali se licimirstvo. Ovo se spomenuo sa ciljem da upitam sebe, o da i vas. Allah mi robio, koliko se mi često upitam. I da kažem, koliko se mi bojimo licimirstvo? Koliko puta mi kažem, pa. je sa mnija licimir, možda? U kojim smisujem je sa mnija licimir? Li se možda da ja izađem u džemat, saraju, musliman da se družim i da tamo imam lijep govor, lijepo ponašanje. Međutim, na primjer, kada sam u svojoj kuće i kada sam drugo, da me ponašam skroz, skroz drugačije. Jer je moguće da u jednom društvu imam određena djela, u drugom društvu da imam drugačija djela. Jer je moguće da u određenim momentima se ovako ponašam, u određenim momentima se ovako ponašam. Na primjer, kada sam da kažem sa rajom, kad kažem, rajom mislim rajom koje je Laha boji. Znači, da tad govorimo o Allahu, da zikrim, da, da lijepo oklanjam, da ovo... Međutim, kad sam samim da činim druge slova. Da li je naša javnost i tajnost isti? Manje, da li je naša javnost i naša tajnost isti? Nemojte da budem odunik koji ne strahuju za ovu slovo. Znači, pazit, ashabi... su pretekni sve drugi. Nije bilo ashaba, a da nije je strahuju za ovu slav. Pa zato mi nemo razloga, hoćemo to mi biti od nikoj neće za ovu stranu. I zato, draga moja breća, Allahi robo, čovjek mora uvijek da postavlja sebi pitanje je li moja javnost, moja tajnost isti? Koliko ja života živim? Je li život na Facebooku s ovim i s onim isti? Je li moj život na Facebooku i moj život u slavnosti isti? Je li moj život u javnosti i tajnosti isti? Je li isti moj namaz, kad ga klanjam između četiri zida, i moj namaz kada odklanjam u džami, su ovih čovjek treba sebe da pita. I to je, taj strah će išala učiniti, roditi plodom, da čovjek bude od se Allaha subhanahu wa ta ta'ala boji, da kažem koji se Allah subhanahu wa ta ta'ala više boji. Allah mi lobovi, čovjek je najpred da brine sam o sebi, prije svega, po svom imanskom stanju. Jer kako čovjek, Allah ko, sam sebi, odnosno sam svojim dijelima, nađe opravdanja, a tuđim dijelima teško da nađe opravdanje. I zato, zato kad s ludima pričamo, na primjer čovjek kaže, ovo sam učinio, međutim to moram radi ovoga, radi onoga, radi porodice, radi familije, radi prijatelja. Međutim, kada drugo kritikuje, na uzme obzir da taj drugi možda to učini radi porodice, radi prijatelja, radi ovoga, radi onoga itd. I zato najprečeđa čome kudi računa o kome, o čemu, prije svega o sebi. Poslije toga o svojoj porodci. Poslije toga, toga ide da mijenja... Da kažemo do njoj alup. Međutim, najpreće je da brinješ ovoj stvari kod sebe. Da vidiš gdje se ti možda lice bude. Imaš li ne možda neki život koji tako da kažemo džahilijetski život. Da, ima, da imaš društveno život gdje uopšte ne vodiš računa lohim granicama. Međutim, drugi život gdje vodiš računa lohim granicama. To ne može da bude kod muslimana, to ne može da bude kod mu'mina. Onaj koji se Allaha boji zna da ga Allah vidi i čuje i zna i kad je u javnosti i kada je u tajnosti. I kad je u crnoj noći i kad je u sred bijela dana. Znači bio pa staju stajio nasred starog mosta i razapuo se i bio u crnoj noći zaključan, Allah subhanahu wa ta ta'ala isto sta, o, o, o tebi zna. I zato Allah je robovi trudimo se da budemo od onih kojima će šta? Javnost i tajnost biti ista. Kao što smo govorili o samoj duši, čemu teže i naša, naša duša? Nekada vidiš, čovjek u manještini ostavi stvari koju zabranju. Međutim, teži i stvarima. Teži i stvarima džahilijeta. Da lada te bareko ta' ne od toga sad čuti. I zato vidiš kako ljudi često? Kad govore, kao što mi kažemo s ovom pod navodnicima, kako se ponose sad ti? Čuj, kakav sam ja bio. Joj, šta sam ja radio. Halo, bolad. Kad govoriš, joj, kakav sam ja bio. Joj, šta sam ja. I kad se to na neki način ponose, sad, sad ti se ponosiš. Ponosi se s što te vodilo u džahannam, pa ti je Allahova milost obuhvatila, pa ti je izvala iz toga. Znači, ljudi, ponošenje sa tom, znači, ne znam kako da je nazove. Znači, pa da je naklim to, našto naš narod kaže, ga se pametan stidi, budala se ponosi. Pa dođu ljudi, kaže, oj, je, kako sam ja čunio ovo, pa misli, aludirane zina, ovo je, kako sam ja ovo, aludirano je zolot, mi je, kaže, tu rebe, to, kriji, što kaže, oko zmija noge. Allah ti je oprostio, bilo ti, gotovo. Čak što više je to spominjanje tvoje toga može biti od uzroka da se neoprosti to. Kao se došlo u Adisu da čovjek čini grije pa mu Allah prašta pa on osvijek ne govori počinio sam to i to. Znači te se stvari na spominju. I zato znači da čovjek uvijek Allah vi robori. Draga moja vraću, podsjećam sebe onda i vas da vodi račun ove dvije Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas smiluje i da nam oprosti i da naša duša očisti. صلى الله على محمد ابن مصحب وسلم صلى الله